Pytanje iz svetu givanželiam O sije seme svoje i kad sijaš jedno pade kraj puta i pogazi se i ptice nebeske pozobashegan a drugo pod na kamen i iznikovši osuši se jer nemaš vlage a drugo pod usred trnja И узрасте трнје и угуши га, А друго паде на земљу добру, И изникавши донесе сто струки род, Говорећи ово повика, Ко има уши да нека чује,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 A ova priča znači, sjeme je riječ Božija, a koje je kraj puta, to su oni koji slušaju, ali potom dolazi džavo i uzima riječ iz srca njihovoga, da ne vjeruju i da se ne spasu. А које је на камену, то су они који када чују, С радошћу примају ријећ, И ови корјена немају, Те за неко време вјерую, А у време искушања отпадну. А које у трње паде, То су они који чушеју, I živeći u brigama i bogatstvu i svastima ovoga života budu ugušeni i ne donesu roda. A koje je na dobroj zemlji, to su oni koji čuvši riječ u dobrome i čistome srcu držeje, I rod donose u trpljenju, ovo govoreći povika, ko ima uši da čuje, neka čuje. Reče gospod učenicima svojim, vi svjetlost svijetu, Ne može se grad sakriti kad na gori stoji, niti se užiže svjetiljka i meće pod sud, nego na svijećnjak te svijetli svima koji su u kući. Tako da se svijetli svjetlost vaša pred ljudima, da vide vaša dobra djela,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 Ako izvrši i nauči, toj će se veliki nazvati u carstvu nebeskom. Bog te svetoga duha. Čuli smo, breći i sestre, vrhovnog učitelja naše crkve, svetog apostola Pavla, koji nas je jutro sudostoio svoje pouke i bogo nadahnutih riječi. I u ako smo ih pažljivo slušali a takve učitelje treba slušati sa velikom pažnjom jer ne donose ljudsku nauku nego božansku i ne donose reči ovoga života prolaznog i tr nego vječnog i tr I naš odnos prema njihovom učenju je odnos prema vječnosti, Jesmo li ozbiljno zainteresovani, moraćemo ćemo pažljivo da ih slušamo. Jesmo li se navikli na smrt, oni će nam postati dosadni braće i sestre. Čovjeku koji je umro duhovno, sveti apostol Pavle je najnaporniji čovjek na svijetu. Njegovo učenje i uopšte učenje crkve je najdosadnija priča od svih dosadnih. Mrtvom čovjeku. A ono me koji umire, koji je na samrti, mnogo je mučno, dok traje čitanje Svetog apostole. Mnogo mučno, naporno. Zašto? Zato što smrt u nama, sa kojom smo se pomirili i sjedinili, osjeća život Božanski i vječni u riječima svetog apostola, naravno i u riječima gospodnje, ali i kroz apostole govori duh gospodnje, duh sveti. I čuli smo ovako pomalo naviknuti na smrt, a ote smo jedan komadić pažnje pa uhvati nekoliko riječi života vječnoga u ovoj dolini smrti i smrtonosnih priča, učenja i riječi. Čuli da se niko dijelima zakona neće spasiti, koliko god ih pravilno, precizno i uredno vršio, nego samo vjerom u Isusa Hrista, Sina Božije. Istina, apostol je to govorio Na razmeđu dva svijeta, starog i novog Dva zavjeta, starog i novog Međutim, to učenje u duhovnom smislu i danas je na snazi Šta to znači da se dijelima zakona niko neće spasiti? Prevedimo to na naš jezik i u ovo naše vrijeme Po božnošću praznom isprazno, niko se neće spasiti, braći i sestri. Slavski kolači, nikoga neće spasiti. Prisluživanje svijeća, nikoga neće spasiti. Zidanje hramova, isprazno zidanje, nikoga neće spasiti. To samo ljudsko opoštenje, nikoga neće spasiti, braći i sestri. Koliko god mi bili ispravni u toj oblasti, koliko god se držali tih običaja, pa i precizno, ništa od toga ne može da nas spase. Do vjera u gospoda Isusa Hrista. Samo je ona spasonosna, samo ona izvodi životvorne i spasonosne blagodatne sile u onoga koji vjeruje. Ima riječi apostola sve nas upozoravaju i skreću pažnju da od površne pobožnosti nema spasenja. To je važno da odmah naučimo braće i sestre jer mnogi mene je, na žalost život prošlo u toj obmani. Mnogi su do ivice života mislili za sebe da su nešto uradili, a na onoj strani otišli potpuno prazni. Bez ničega, potpuno prazni i naravno odvojeni od punote života. Zašto? Zato što su se osvanjali na svoja dobra djele, na ispravno vršenje običaja, bez vjere u živoga Boga i bez ljubavi prema njemu. To ne spasava, kaže sveti apostol Pavle, a on, braći i sestre, Vjerujte, najbolje zna. Kad vam apostol Pavle nešto kaže, budite ubijeđeni da je tako. Ako kaže da bludnici, da lopovi, ubice, kamataši, rukobludnici, narkomani, pijanice, lopovi, nasilnici, neće naslijediti carstvo nebesko, budite sigurni, braćo i sestre, da neće. Sem ako se ne pokaju. Ako osadno u tome, carstva nebeskoga neće gledati. Gospod to učenje, muže ložnici, ovo što danas imamo, To carstva nebeskog neće gledati. Na zemlji možda će se neka prava i zakačiti. Možda će se malo proširiti na zemlji, u vremenu i prostoru, ali carstva nebeskog Neće gledati I gospod smatra Da je dovoljno Što je kroz svetog apostola Pavla Rekao Nema potrebe da se to ponavlja Samo treba pažljivo Slušati Koga apostola Pavla Što će nam drugi komentari Što će nam i drugi Mi smo apostolska crkva Mi apostole slušamo I njihovog učenja se držimo Dakle, bez vjere u živoga Boga, u ovaproćenoga Boga, u Bogo čoveka Isusa Hrista, u Oca nebeskog i Duha svetog, niko se neće spasiti. Pazite, ozbiljne riječi svetog apostola Pavla, evo je jutros poranio i došao sa svetih nebesa da nam tu istinu preneseo. Toju, nažalost, drugi neće da prenose, neće, nego važu i obmanjuju narod. Do te mjere da smo potpuno zaboravili da je ovo vrijeme koje imamo, vrijeme spasenja, vrijeme pokajanja. Pogledajte koliko je naroda potpuno zaboravilo da živimo u vremenu pokajanja i spasenja. Mnogi su potpuno zaboravili na to, a samim tim i na spasitelja. To nam spasitelj ako nema nikakvih problema. Ima, braći se, velikih problema. Potrebno nam je spasenje, potreban je spasitelja. Današnje je na jedan moćan način, a i kako će do na moćan način kad sam Bog govori u njemu, nama nemoćnima i jadnima, uplašenima, pokazuje kako dolazi do spasenja, šta je to spasenje i na koji način Gospod spasava ljude, da ne bismo pravili loše kombinacije improvizacije. Kaže u ovoj priči, iziđe sijač da sije sjeme svoje. I onda govori o situacijama, o četiri situacije jedno pada pored puta, drugo pada na kamenito tlo, treće pada u trnje i nijedno ne donosi ploda. To sjeme nije donijelo ploda, to jest tamo nije došlo do spasenja. A samo ona četvrta dobra zemlja srca obrađena pripremljena primivši sjeme riječi božije to jest evanđelja svetoga da je plodove to jest spasava se jer ti plodovi to je simbol vječnog života jer je i sjeme vječno braće i sestre nije od čovjeka nego od Boga sijač je gospodin Isus Hristos A đe je pa, sije pa da i mi tamo pođemo. Nema potrebe, niđe da mrdamo, evo ovdje. U ovom hramu iziđe sijač da sije sjeme svoje. Pitaju rapostovi, tada još uvijek učenici, šta znači ova priča? A gospod njima, a evo i nama tumači, obratite pažnju, jer stvarno je ovako, braći i sestre, Pa se prepoznajte. Mnogo je važno da se prepoznamo, jer je sigurno da pripadamo nekoj od ovih grupa. Sigurno. Da je bila još neka, gospod je sigurno naveo u ovom nabrajanju. Međutim, u ove četiri grupe spada čitavo čovječanstvo. Na žalost, najmanje onih koji pripadaju četvrtoj grupi spaseni i pogodni. Tumačeći ovu priču apostolima govoreći otvoreno, on kaže, sjeme je riječ Božija. Riječ jevanđelska, ona riječ koju ovdje imamo. Odavde uzimamo, braći i sestre, i sjemom. Sveštenici govore riječ Božju. Episkopi i sveštenici su sijači. Oni siju ne svoju riječ, nego Božju riječ. Po njivi, po narodu. Čitajući i propovjedajući. Međutim, nije sve završeno time što smo pročitali evanđelje i rekli riječ, propovjedi. Nije sve završeno. I od stotinu, Pitanje je koliko je sa dobrom zemljom srca. A evo vi ovdje koji se se sabrali, evo da čujete kakvi ste, kakvi smo. Posijali smo riječ, a evo našta ona ne je A koji su kraj puta? To su oni koji slušaju, nažalost najviše je ovakvih, u ovoj grupi je najviše nasa, pazite kako je strašna ova grupa. A koji su kraj puta? To su oni koji slušaju, ali potom dolazi đavo. i uzima riječ iz srca njihovoga da ne vjeruju i da se ne spasu. Koliko nas, braći i sestre, uopšte ne može da zapamti evanđelsku priču koju pročitamo. Pogledajte sami pa i odgovorite sami sebi. Najveći broj nas ne zna što je pročitano odmah posle čitanja evanđelja. A riječ je bila i jeste Božija. Bog govori, ja sam ga slušao, gledao sam u tom pravcu, međutim, šta je govorio, ne znam. Znaš li ti? Ne znam i ja. A ti? Ne znam i ja. Šta bi ovo? Evo odgovora. Djavo je došao, uzeo je riječ i izvukao i iz srca i šta imamo kao posledicu? Ne možemo da vjerujemo. U šta da vjerujem? A ni nisam ni čula ništa. Kako da vjerujem onda? A ako ne vjerujem, ne mogu ni da se spasem. Jer, kako smo rekli, nećemo se spasiti što svake nedelje. Dolazimo na liturgiju. Od toga nema spasenja, braći se. Svake nedelje se na liturgiji. Ne nadaj se. Od toga nema spasenja. Spasićeš se ako čuješ riječ Božju i povjeruješ u Sina Božijeg. A kako ću povjerovati ako sam samo fizički bio prisutan? Nisam čuo riječ, džavo je uzeo i odstupio od mene. Sa riječju Božem ostao sam prazan. Ne vjerujem i gospod kaže ne može ni da se spase čovjek. Zamislite kako strašna situacija i kako teške posledice. Sveti Grigorije Palama, tumačeći ovaj dio iz Evanđelja, kaže da su oni kraj puta, oni koji ne žive u vjeri pravoslavnoj i ne žive crkvenim načinom života. Nedeljom dođu, ali preko nedelje ne idu putem Božim, nego idu pored puta, po kafanama, po pozorištima i raznim drugim svjetskim instalacijama. Ne idu uskim putem evanđelja, nego širokim putem, pa onda sa širokoga puta svrate nedeljom, sati po dva, budu malo tu, malo se stjesne fizički, a umom ko zna, džesu, i onda opet širokim putem. Oni ne idu putem gospodnjim, nego žive pored puta, tamo kad dođe riječ Božija. I takvim ljudima, kad se propovijeda riječ Božija, ništa, braćo i sestre, ne može da ostane. Zašto? Žive pored puta. Takvih je najviše. Takvi ne mogu da povjeruju, takvi ne mogu da se spasu. Jer ko će ih spasiti ako ne vjeruju u spasitelja? Kako da te spase kad nije riječ ne možda mu zapamtiš? To su braćo i sestre. Proste stvare, on je došao te spasava, ali ti nećeš, ti živiš na drugačiji način. Imaš drugačiji put, ne ideš njegovim putem. I onda kad se sretnete negdje, kad on progovori, ne možeš da ga razumiješ. Djavo je u tebi našo prolez, širok prolez i brzo uvazi, uzima riječ i odvazi. Obratite pažnju, ako ima takvih među nama, neka se zabrinu nad sobom, braće i sestre, jer ovo nije moje mišljenje. Ja vam prenosim riječi gospodnje. Ako ste u takvom stanju, spasenje vam je ugroženo. Druga grupa. A koje je na kamen? Sjeme na kamen palo. To su oni koji kada čuju, s radošću primaju riječ. I ovi na nemaju, te za neko vrijeme vjeruju, a u vrijeme iskušenja odpadnu. I takvih ima mnogo, braća i sestra. Čuli smo riječ, malo nam je srce zaigralo, malo nam je bilo lijepo u hramu, Prosto smo se malo opustili, što bi se rekao. Dopala se ta konstrukcija evanđelska, lijepo zvuči, na lijepo poziva, malo nam je bilo onako fino, prijatno u tom ambijentu, dođe iskušenje, cigareta, alkohol, joint, pornografija, televizija i razne druge kombinaciju ga svijeta i mamci i šta se dešava? Odpadamo. Odnosno, upadamo u to. Bilo je lijepo jutro, međutim, mi smo popodne na potpuno drugoj planeti, potpuno drugoj frekvenciji, a čuli smo riječ, međutim, kamen, tvrdo srce, ne može da uđe Nemar nemarni život, grehovni život, Jer grehovni život, braću i sestre, stvrbne srce i izaziva bolest kamene neosjetljivosti. A tamo fino korijenje evanđelskog učenja ne može da nađe zemlju. I onda samo malo površina se zatalasa, međutim, čim najde neko iskušenje, čak i mala iskušenja, odpadaju. Nemaj, ne spasavaju se. I takvih mnogo ima, braćo i sest, mnogo i premnogo. Obratite pažnju, ako ima takvih među nama, neka se zabrinu na sobom, jer im je spasenje ugroženo. Treća grupa. Onih koji se guše, u čemu? Evo kaže gospod, a koje u trnje pade sina sjeme, to su oni koji čuše i živeći u, obratite pažnju, brigama i bogatstvu i svastima ovoga života, budu gušeni i ne donesu uroda. Evo vam, braći brige, bogatstvo i slasti ovoga života. Znate što je to? To je gušenje, bukvalno gušenje duhovnog čoveka. Znate kad neko nekoga guši, e, to je život u ome svijetu u brigama, u slastima i u bogatstvu. Znate koliko je bogataša, koji su naravno, naravno ljudi u slastima, a i u brigama. To je sve pogušeno, braće i seste. To ponekad visi na kolomcu i konopcu, obješeno. Ponekad. Ali je mnogo veći broj njih ugušen prije toga. Čime? Brigama. S i bogatstvom. A šta je to ugušeno u njima? Sjeme vječnog života. Onaj nebeski dah, nebeski vazduh, carstva nebeskog. Takvi ljudi, ako uđu u hrano, i čuju riječ Božju, Oni, to su bistri ljudi, znate, mnogi od njih su i vješti ljudi, borbeni ljudi, ratnici, jer nije ovako doći do bogatstva, nije ga ovako ni sačuvati. Mora nepresano da se brine, da se borimo. Međutim, oni u takvom ambijentu ne mogu da odnjeguju riječ Božiju. Jer ona nije od ovoga svijeta, ona te poziva na drugo bogatstvo, ona ti daje no, nudi novu slaz i oslobađate svih briga, upućujući te na jedino potrebno. Takav čovek ne može da iznese rič Božju. Malo je primi, međutim, upadne opet u brige, evo, ovo, evo ono, evo bogatstvo sa svim onim njegovim zračenjima, evo i slasti i gotovo je, uguši se. I takvih ima mnogo braća i svesta. Mi nekad pomislimo, a evo krenuo je, dobro je, čekaj oče, sačekaj malo, da nije to rano, da vidimo, tek je palo. Tek je počelo da djeluje, da vidimo oće li moći kozono trnje da se probije. Ima tamo, vidiš, bogatstva dosta, ma tamo briga, a i svasti, da vidimo oće li uspjeti. Znaš, Evanđelje kaže da najvjerovatnije neće ništa biti, pa i ti poslušaj riječ gospodinu, obično od toga ništa ne bude. Ako ima među nama, braćo i sestre, oni koji žive u trnju bogatstva ili želje za bogatstvom jer ima mnogo umišljenih bogataša, i to je isto bolest, umišljenih briga i umišljenih svasti, sve to guši sjeme riječi Božije, riječi vječnog života. Ako ima među nama takvim takvi, takvi neka se zabrinu nad sobom, ugroženo im je spasenje i vječni život. A tek četvrta grupa, pazite, tri velike grupe, mnogo velike, braće i svesti, a tek četvrta i najmanja, jer je najmanje takvih, prima riječ u zemlji dobroga srce. A koje je na dobroj zemlji, kaže gospod, To su oni koji čuvši riječ, u dobrome i čistom srcu držeje i rod donose utrpljenje. Važno je naglasiti da gospod donosi i daje sjeme, ali naše je da čistimo zemlju srca, naše je da obrađujemo našu dušu, naše srce. Naše je da se pripremamo konkretno za svetu liturgiju, znajući da će tamo Gospod sjeme da da, a naše je da se pripremimo, braće i sestre, životom po evanđelju, da imamo askezu, da imamo podvižnički život, život u uzdržanju, da se molitvenim trudom pripremamo, vrvinskim životom, pokajanjem, postom, ispovješću. Da se pripremimo i da zemlja bude očišćena od gadnih pomisli, gadnijih djeva i postupaka, kroz ispovijest, kroz pokajanje, da to izbacimo i da primimo sjeme riječi Božje u dobroj zemlji srca. A zemlja srca uhvatit će sjeme i počeće proces našeg spasenja. Jer kad riječ Božja odjekne u srcu dobrom i čistom, to je početak vječnog života. I plodovi vrlina koje već ovdje imamo, to su, braćo i sestre, jasni simptomi da se taj čovjek polako uključuje u vječni život. Ti plodovi su plodovi carstva nebeskog. Takvih je najmanje, a jedino se oni spasavaju, braća i seste. Zato je mnogo važno da prije nego što dođemo na sveta sabranja, liturgijska sabranja, da se pripremamo, braća i seste, nemojmo da budemo vakomisleni, prosto otići ću nedeljom, pa što bude, nek bude. Ne tako. Ako budeš pored puta, ako ti bude kamen u srcu, Ako ti bude trnje u duši, zavud si dolazi, obmanjuješ sebe i možda još nekog uz sebe, a Boga ne možeš obmanuti. Ploda nećeš dati, dušu nećeš spasiti. I onda, na kraju, neuobičajno, ali vrlo važno, gospod povika. Ovo govoreći povika. Ko ima uši da čuje, neka čuje. Ove riječi gospodnje, braće i sestre, ova priča, ovo tumačenje, mnogo važno tumačenje, gospod završava uzvikom. Pazite, Bog čija je riječ i kad je tiha, moćna, biče poviha i reče, ko ima uši da čuje neka čuje i silina tog glasa prolezi kroz vrijeme evo dolazi do ovog našeg dana tim povišenim glasom i našim ušima obraćajući se podvlači da je važno da čujemo ovu priču unutrašnjim uhom duše unutrašnjim uhom uma, volje i srca da ova priča ne prođe kao mnoge priče i da ovo sijanje ne prođe kao mnoga sijanja bez ploda kao mnoge priče koje uopšte nismo registrovali a nije prvo evanđelje koje smo čuli ko zna ko je a mnoga su nam i srca ukradena mnoga nisu uspjela da do zemlje od kamene dođu mnoga je trnje briga svasti i bogatstva ugušilo. Daj Bože da molitvama naših svetih arhijereja koje slavimo danas Svetoga Savu, ravnoapostolnog Arsenija, Pečkog, kojeg u ždrbaniku imamo, i Maksima, danas je praznika, se njih trojice sjećamo, njihovim molitvama, jer oni su bili sijači upravo ovog sjemena Da i naša srca pripremimo, braće i sestre, podvigom, pokajanjem, ispovješću, postom, smirenjem, trpljenjem. Pa kad svedeći put dođemo na sveštenu liturgiju, ili kad se udostojimo da čujemo rič Božju, da ona nađe pripremljenu zemlju srce i da to sjeme počne da klija I da u naše srce unosi vječni život. Jer je sjeme vječnoga Boga i nosi u sebi vječni život. I ti plodovi koje, koji iz zemlje srca izrastaju, su plodovi vječnoga Boga. Vječnoga života. Ako to, braće i sestre, ne uradimo, mi smo izgubljeni za vjekove vjekova. Mi se odpravimo ovakve površne pobožnosti nećemo spasiti. To budite sigurni. Gospode je tako bilo, zatvorio bi ovo evanđelje, ne bi ga ni čitali, služba bi trajala deset sekundi i kraj. Sve smo završili, nema potrebe da se trudimo. Međutim, vidite da Gospod insistira na riječi, na učenju, na sijanju i onda i dan danas. Mi naši malovjerijem, našim nevjerijem, ništa u crkvi promijeniti nećemo. Kako je bilo u vrijeme svetih apostola, kako je bilo u vrijeme svetih otaca, kako je bilo u vrijeme svetoga Save, Arsenija i Maksima, tako je isto i danas. Dopalo se to nama ili ne, Htje mi tako ili ne, tako je, braćo i sestre, i drugačije neće biti. A i nema potrebe da bude drugačije, jer je i ovo po našim mjerama i radi našeg spasenja, našeg vječnog života. Zato još jednom, slušajmo pažljivo riječi Božije, primamo, primajmo ih u srcu obrađenom, očišćenom, ispovijedjenom, pokajnom, uplakanom, da bi to sjeme pustilo život koji nam je Gospod donio i darivao. Život vječni, život besmrtni. Koga, daj Bože da se udostojimo kao što su ga se i naši sveti predsi udostojili, pa da zajedno sa njima u vječnom carstvu i sa plodovima svoga srca Plodovima svetih vrlina, obradujemo Boga našeg i da ga zajedno slavimo, klanjajući mu se i sada, i sutra, i u vjekove vjekova. Aminu.